Мирослава не бачила того, що бачив її батько. Вона подала поважно гостеві чарку меду, жваво звернувся до неї Свен. Ні, не так, у нас на далекій півночі вітають гостя. Приложи красуни свої коралеві уста і випий із ка Як хмель додає сили напиткові, так і твої уста додадуть йому солодощі". Мирослава подалася взад, і батько зрозумів її нехідь. Зятя, бажаєш мені, достойний воєводо? заговорив Спроквола. «Це гарне бажання, як бачу, щире. Одначе, як довго крові мого сина не змила з нашого серця кров убивці, так довго не буде радості для гостей під моєю стріхою. Ваша вина достойний, відповів варяг. Недавно був конунг перед вашим дворищем. Треба було домагатися від нього кари на злочинця, якщо в тебе нема сили і спроможності самому вдарити мечем, якщо нема в тебе ні сина, ні зятя, Месником повинен стати Конунг. Ти ж боярин, його дружинник. Ти був колись йому мечем та щитом. Нехай же тепер він постоїть за твою кривду. Це основа співжиття героїв, чів во ім'я Гільди. Я прохав князя заступитися за мене, одначе він не повірив моїм словам і зажадав доказів. Доказів? А моє свідчення? На нього я не покликувався і добре зробив, бо ось знову заговорили люди про смерть доброгоста. «Заговорили, кажеш? А що саме?» – спитав Боривисто. «Всі Але й мені, вбивці, яке я почув, не було те саме, що я почув від тебе». Валягу став з лави і випрямився на весь ріст. Аха, сміявся. «Восьминогий кінь розтрощить брехунів, наче молот Тора черв велетня. Ось я, Свен Герюльфсон, заявляю, що вбивцею Доброгоста є Роман Олешич, який зрадив його печенігам». Це брехня, гукнув голос із кута світлиці. Убивцею був ти, а Олешича навіть не було при цьому, наче герой, влучений мечем, підкинувся свен на місці і став лицем проти станка. Блідий, мов полотно, молодець тремтів на всьому тілі, але затиснені уста вказували на рішучу волю боротися за правду. Настала гнітюча мовчанка. Мирослава дивилася пильно на станка, і в її погляді швидко проявилася погорда до боягуза чи брехуна. Старий козняк, який краще знав людські серця, зараз догадався, що між станком і Свеном є якийсь невидний зв'язок, а його оцінка не випала на користь воєводи. «Горобрий воєвода, сказав поважно, – цей молодець був при смерті мого сина. Він єдиний свідок. Він брехун, – гукнув Свен, перебуваючи старого. Глянь мені в очі, боягузе, – накинувся на молодця, а його бліде лице посиніло забурення». «Повтори ще раз сказані слова!» – кричав Свен. «Як ні, то всі побачать, що ти тільки гадюка, яка кусає п'яту людини, але лиця її боїться!» Станко мовчав, але під сталевим поглядом захитався. Насили підтримала його лилітка. Свен кинувся до нього. «Ах, ти, тварюко!» – хрипів скажений. «Твою брехню виплюєш із кров'ю!» «Пождіть!» – вмішався старий козняк і сказав нишком кілька слів до бояри-незмощаниці. Підійшов до Станка і, відвернувши його до вікна, подав йому чарку меду. В цю мить побачив в очах молодця дві сльози. Брехун не плаче, і ніхто не силував його обзиватись у такій прикрій хвилині. Свен глузував немилосердно з приниженого противника. Ха-ха, дивуєтесь, чому він на героя, брешена чи собака на місяць. Бо він бачив, як поганці вбивали доброгоста, але не було в нього відваги оборонити своїм тілом друга від загибелі або згинути з ним разом. Тим часом старий Івелітка заспокоїли Станка. Станку говорила нишком Мелітка. «Подтверди ще раз свої слова, бо ось батько Козняк конче бажає знати правду. Скажи, сину, не війся, під моєю стріхою нічого тобі не станеться. Ось глянь, ми вже не самі». За той час прикликана славомирою двірська служба наповнила світлицю. Топори, рогатини, ножі, цвяхами набивані палюги виднілись в їх руках. Хто що захопив дома, з цим і біг волонити господаря, Бо у полян вбивали, наче скаженого собаку нахабного напасника, станко підбадьорених спаленів. Боярине, лелітко, Мирославо, Боже, закликав. Зрозумійте ж мене, я не його боюся, а тільки його очей. Ух, вони такі страшні, так і душу тягнуть із мене. Але він убивця доброгоста, клянуся могилою батьків. Не скінчив клятьби. Сильна рука варяга вхопила його за обшивку каптана і потягла на середину кімнати. Напівпритомним молодець вихопив меч із піхов та ледве підняв його, коли блискавкою майнув над його головою меч Свена. Задзвоніли вістря, вдаривши об себе, станкова рука затремтіла, меч вилетів із задеревенілих пальців, а меч Свена впав на череп молодця. Стоганом звалився станко на долівку, закричали всі присутні, а крик лилітки вирізнювався посеред гамору, наче крик чайки. Рівночасно підняв Свен руку до другого удару, бо чув, що меч його тільки ранив з танка, але не розтрощив його. У цю мить старий козняк переступив тіло молодця і обидві руки простягнув до варя. Юрба парубків билася між противників галасливою хвилею і розділила їх. Свен відступив під двері і хвилину завагався, що йому робити. Ми подалися найближчі назад, а гордий сміх промайнув по чорнявому лиці варя. Тремтять, сміявся, – «бо знають, що цей меч одним ударом пробиває у скелі глибокі провалля. Цим разом залишаю вас у мирі!» – зеленим огником очей зупинився на Мирославі і Кузнякові, – «бо меч героя щадить сивий волос на святій голові старця. Потоки крові і стогони –